Speranța Pista 17 Partea a doua Exercițiul Apocalipsului Capitolul I Sub Capitolul întâi. Garcia, nas și pipă în vânt, era pe punctul de a intra într-o magherniță unde se afla unul din posturile comandamentului din Toledo. În dreapta ușii era lipit o fotografie mare scoasă dintr-o revistă ilustrată. O state ciduși în Alcazar, de fasciști, și care trebuiau ocrotiți când trupele republicane vor ataca subteranele. Femeia X, tânăra X, copilul X. Ca și cum combatanții în timpul luptei și-ar putea aminti chipurile acestea. Garcia intră, lăsând urmă soarele orbitor ce lumina piepturile goale și pălările mexicane. Întunericul îi se părut de plin. Bateria trage asupra noastră, zbiera cineva înăuntru. Ce baterie negusule? A noastră! Am telefonat. Trageți prea aproape?" Ofițerul a răspuns. M-am sătura să te-o în ai mei. Acum schimb." E o sfidare a celor mai sacre principii ale civilizației," spuse o voce lipsită de simplicitate, cu un accent franțuzesc foarte pronunțat. O mută de trădător în plus," spuse mai încet cu un glas în același timp aspru și obosit, capitanul căruia Garcia începea să-i deslușească fața și unui locotenent. Ia douăzeci de oameni și o mitralieră și șterge-o într-acolo." În sfârșit, unui secretar. Puneți-l la curent pe colonel. Ăluia de la baterie," spuse Negusul, i-am trimis trei de ai noștri să-i vină de hac." Dar eu îl destituisem. Ce vreți și dacă feaiul nu l-ar fi pus înapoi acolo?" Garcia nu auzi sfârșitul. Totuși era mult mai puțină gălăgie acolo decât afară. De când în când, câteva explozii izbucneau din pământ, acoperind cu bubuitul lor Cavalcada a valkiriilor care se auzea de la radioul din piață. Ochii se obișnuiau cu penumbra și îl distingea acum pe capitanul Hernández. Semăna cu regii spaniei din portretele celebre, care seamănă toate cu carolcvintul tânăr. Stelele aurite pe salopeta sa luceau nedeslușite în umbră. În jurul lui se conturau încetul cu încetul pe perete niște pete regulate de care era înconjurat, precum statuile anumitor sfinți spanioli de raze scurte. Pingele și calapoade de cizmar. Nu fusese răscoase din tabără. Lângă capitan, un responsabil anarhist, Sils, din Barcelona. Privirea lui Hernandez întâlni în sfârșit pe Garcia, cu pipa în colțul zâmbetului. Comandant García? la informațiile militare mi-au telefonat." Își strânse mâna și îl duse cu el în stradă. Ce doriți să faceți? Să vă însoțeți câteva ore, dacă sunteți de acord. Pe urmă vom vedea." Mă duc la Santa Cruz." Vom încerca din amitarea împotriva clădirilor guvernului militar. Să mergem! Negusul, care urma, îl privea pe Garcia cu simpatie. Măcar odată un trimis al Madridului avea o mutră cum se cade. Urechi nostime, bine făcut și cu o înfățișare nu prea burgheză. Garcia purta o scurtă de piele. Alături de Negus, gesticula un om nervos cu părul cărunt fluturându-i în vânt, cu haine de alpaca, pantaloni de călărie și cizme. Capitanul mersării, Trimis de manier la Ministerul de Război și pus la dispoziția comandantului militar din Toledo. Tovărășe Hernández!" strigă un glas din maghierniță. Locotenentul Lareta telefonează cu ofițerul de la bateria așters-o. Să-l înlocuiască!" Hernández ridică din numer scârbit și sări peste o mașină de cusut căzută de-a curmezișul străzii. O escortă îl urma. Cine comanda aici?" întrebă Garcia ușor ironic. Cine vreți să comande toată lumea?" Nimeni!" Zâmbiți? Zâmbesc mereu. E un tic vesel. Cine dă ordine? Ofițerii, nebunii, delegații organizațiilor politice, alții pe care nu-i mai țin minte." Hernandez nu vorbea cu dușmănie, ci cu o mutră descurajată care îndoia linia mustății negre peste buza subțire. Care sunt raporturile ofițerilor voștri de carieră cu organizațiile politice?" întrebă Garcia. Hernández îl privi fără a schița un gest și fără a scoate o vorbă, ca și cum nimic nu ar fi fost în stare să exprime cât de catastrofale erau aceste raporturi. Niște cocoși cântară în plin soare. De ce?" întrebă Garcia. Pentru că orice imbecil se pretinde împuternicit. La început, Revoluția e întotdeauna o vastă încălcare a autorității." Asta în primul rând. Apoi ce vreți? Ignoranța completă a celor care vin să discute cu noi probleme tehnice." Milițiile ar fi zdrobite de două de soldați care-și cunosc meseria. În definitiv, chiar adevărații conducători politici cred în popor ca forță militară. Nu eu. Cel puțin, acum nu. Și apoi? În străzile despărțite în două de umbră, viața continua, puși de vânătoare printre pătrăgele roșii. Megafonul din piață încetă să mai cânte Cavalcada valchiriilor. Răsună un cântec flamenco. Gutural, intens, aducea cântec funebru și a strigă disperat de caravană și mirosul de cadavre părea să încleștea deasupra orașului, așa cum mâinile celor ucis se încleștează de pământ. În primul rând, domnule comandant, pentru a fi socialist sau comunist sau membru al unuia din partidele noastre liberale, e nevoie de un minimum de garanții. Dar se intră în Confederațiun Național de Trabajadores ca la moară. Nu aflați ceva nou, dar ce să-i faci? Pentru noi e mai grav ca tot restul. Ori de câte ori arestăm un falangist, are o legitimație de la CNT. Există anarhiști valoroși, tovarășul acesta care e în urma noastră de pildă. Însă atâta timp cât va dăinui principiul ușilor deschise, toate catastrofele vor intra prin aceste uși. Ați văzut ce s-a întâmplat cu locotenentul de la baterie. Ofițerii voștri de carieră, cei care sunt alături de noi, din ce motive sunt cu noi. Sunt cei care cred că, dacă Franco n-a izbutit imediat, va fi învins. Cei care sunt atașați de cutare sau cutare ofițer superior dușmanului Franco, Cheipo, Mola sau altuia. Cei care nu s-au mișcat, fie din șovăială, fie din lașitate. Într-un cuvânt, se află la noi, au rămas. De când comitetele politice îi iau la rost, regretă că n-au plecat. Garcia văzuse în siera ofițeri care se pretindeau republicani, aprobând ce făceau medicieni mai absurd și sclecați și pe cei de pe un aerodrom militar trăgându-și parte mesele și scaunele din popotă atunci când soseau voluntari străini prost îmbrăcați. Precum și ofițeri de carieră îndreptând greșelile milițienilor cu o răbdare neobosită, învățându-i, organizându-i. Cunoștea și soarta ofițerului republican numit la comandamentul regimentului 13-le unul din regimentele rebele din Valencia. se dusese a comanda în cazarma revoltată. Intrase dându-și seama pe deplin de riscul pe care îl înfrunta, Ușa se închisese în urma lui și s-a auzit să o salvă. Nici unul dintre ofițerii voștri nu se înțelege cu anarhiștii? Ba da, cei mai răi, foarte bine. Singurul pe care îl ascultă într-o oarecare măsură anarhiștii sau mai degrabă cei ce își zic anarhiști, este acest capitan francez. Nu-l prea iau în serios, dar țin la el." Garciaan îl ță o pipă întrebătoare. Îmi sfaturi absurde de tactică," spuse Hernandez, și sfaturi practice excelente." Toate străzile dădeau spre piață. Ea despărcea pe asediator de Alcazar. Neputând două, deci, traversa, Garcia și Hernandez o înconjurau, pasul lui Garcia răsunător, al lui Hernandez târșit pe caldarâmul lui Carol Gvintul. Zăreau din nou piața la capătul fiecărei perspective de stradă barată de saltele, al fiecărei străduțe cu baricadă de saci prea joasă. Oamenii trageau culcați, prost grupați, foarte vulnerabili la tirul mitralierelor. Ce părere aveți de baricadele noastre?" întrebă Garcia, urmărindu-l cu coada ochiului. Aceeași ca și dumneavoastră. Dar o să vedeți îndată." Hernandez se apropie de cel care părea să comande baricada. Mutră cum se cade de birjar, mustăți, ah, mustăți, pălărie mexicană clasa I, tatuaje. Pe brațul stâng, prins cu un elastic, un cap de mort în aluminiu. A trebui înălțată baricada cu 50 de centimetri." răgătorii să fie mai depărtați și să așezat și la fereastră în V. Letizia? mărmăie mexicanul în larma împușcăturilor destul de apropiate. Ce? Legitimația. Ei, actele tale. Capitan Hernandez, comandant al secțiunii Zocodover. Deci nu faci parte din CNT și atunci ce te privește baricada mea? Garcia examina pălăria splendidă. În jurul calotei, o ghirlandă de trandafiri artificiali, de desubt o fâșie de pânză portând inscripția cu cerneală, teroarea lui Panciovilia. Ce înseamnă asta, teroarea lui Panciovilia? Villa?" îl întrebă el. E de la sine înțeles?" spuse celălalt. Bineînțeles," răspunse Garcia. Hernandez îl privi în tăcere, plecară. La radio, cântecul minunat încetase. Într-o stradă, în fața unei lăptării, un șir de când cu lapte. Lângă fiecare cană, pe un carton, era scris un nume propriu. Femeile se plictisau să stea la coadă. Lăsau cănile, lăptarul le umplea și ele veneau să le ia, în afară de cazul când... Focul încetă. Doar pasul escortei sparse o clipă tăcerea. Garcia auzi. Cum îmi scria doamna mersării, o femeie foarte cultă, tovarăș. Ei se înșeală dacă și închipuie că vor șterge cu sângele mucitorilor urmele înfrângerilor lor din Africa. În acea clipă, dintr-o stradă depostită, s-au zis gomotul unei trotinete. Focul început. Tot dinspre străzi, dintre acelea ferite de tirul din Alcazar, tot despărțite de umbră, de partea neadumbrită, niște oameni stăteau de vorbă în fața ușilor, unii în picioare, sprijiniți de puștile lor de vânătoare, ceilalți așezați. În culturul unei străduțe, trăgea văzut din spate singur un om cu pălărie moale, în haină, deși era cald. Străduța ducea până la zidul foarte înalt al unei independințe a alcazarului. Nici o deschizătură, nici o fereastră, nici un dușman. Omul înconjurat de muște trăgea fără graba asupra zidului, glonte după glonte. Când termina încărcătorul, introduse altul. Auzi în spatele lui pașii care se opriseră și se întoarse. Avea vreo patruzeci de ani, o față serioasă. Trag!" În zid?" În ce pot? Îl privi pe Garcia cu gravitate. Adunata, n-ai niciun copil acolo înăuntru? Garcia îl privi fără să răspundă. Nu poți înțelege. Omul se întoarse și început din nou să tragă asupra pietrelor uriașe. O pornire din nou. De ce n-am cucerit în calcazarul? întrebă Garcia Fernandez, Hernandez, lovindu-și scurt cu pipa dosul mâinii stânci. Cum l-am putea cuceri? Mergeau. Niciodată nu s-a cucerit o fortăreață trăgând asupra ferestrelor ei. Asediem, dar nu atacăm. Și atunci... priveau tunurile. Am să vă spun ceva surprinzător în această atmosferă de război, domnule comandant. Alcazarul este o joacă. Nu mai simțim dușmanul. L-am simțit la început. Acum s-a sfârșit. Ce vreți? Și atunci, dacă am luat măsuri decisive, ne-am simțit niște asasin. Ați fost pe frontul din Saragosa? Încă nu, dar cunosc Uesca. Când zbor deasupra Saragosei, se văd împrejmuirile ciuruite de bombe de avion. Punctele strategice, cazărmile, etc., sunt de zeci ori mai puțin bombardate ca vidul. Nu e nici neîndemânare, nici lașitate, dar războiul civil se improvizează mai repede ca ora de fiecare clipă. E necesar ceea ce e necesar. El limpede și nu-mi place această ciuruială din jurul Saragosei. Numai că sunt spaniol și înțeleg. Un zgomot puternic de aplauze care se pierdu în soare el opri pe capitan treceau prin fața unui cabaret jalnic când se sesa de afișe. Hernández, dădu din numere ale hamite, ca și mai înainte și continuă ceva mai încet. Nu numai milițienii din Toledo atacă Alcazarul. Mulți din cei care atacă sunt din Toledo. Ce vreți, și copiii pe care i au închis sunt ai milițienilor din Toledo. Câți stateci sunt? Imposibil de știut. Orice anchetă aici se pierde în nisip. Un număr de ajuns de ridicat, destul de multe femei și copii. La început au pus mâna pe tot ce-au putut. Ceea ce ne paralizează nu sunt ostatecii, ci legenda ostatecilor. Poate că nu sunt chiar atât de numeroși pe cât ne e teamă tuturor. E absolut imposibil să știm care e situația. Ca și capitanul, Garcia văzuse fotografiile femeilor și copiilor expuse la hefatura, cel puțin aceia erau sigur ostateci, și ale camerelor goale cu jucăriile părăsite. Am încercat de patru ori. Ajungeu la Santa Cruz prin praful stârnit de un pârc de țărani călare, semănând cu un trib mongol. Dincolo erau ferestrele inamice ale guvernului militar, deasupra, al Ai Aici vreți să încercați dinamita?" Da." Străbătură un bălmășac de grădin arse, de săli răcoroase și scări, până la sala muzeului. Ferestrele erau astupate cu saj de nisip și bucăți de statui. Milițienii trăgeau într-o atmosferă încinsă de cuptor, cu pieptul lor gol stropit de pete luminoase rotunde, ca panterele de pete negre. Gulanțele dușmane ciurui se superioară a zidului de cărămidă. În spatele lui Garcia, pe brațul întins al unui apostol, venzi de mitralieră se uscau ca niște rufe. Își atârnă scurta de piele pe arătătorul întins. Merserii pentru prima oară, se apropie de el. Domnule comandant," spuse el îndreptându-și poziția. Țin să vă anunț că statuile de valoare se află la loc sigur. Să nădăjduim, își spuse Garcia cu mâna unui sfânt în mâna sa. Străbătând coridoare, camere întunecoase ajunseră pe un acoperiș. Dincolo de țiglele îngălbenite de lumină, castilia acoperită de grâne ardea cu florile ei pârjolite până în zara albă. Garcia, cuprins de toată reverberația aceasta, gata să vomite din cauza amețelii și a căldurii, descoperi cimitirul. Și se simțiu umilit, ca și cum pietrele și mauzoleurile, foarte albe pe întinderea gălbuie, ar fi făcut derizorie orice luptă. Treceau gloanțe cu un zumzet de viesp, iar altele, în aceași clipă, prefăceau în țiglele cu un sunet dintre cele mai dure. Hernández își țină revolverul în mână și înainte a plecat urma de Garcia, de mersării și de milițienii purtători de dinamită, toți pârjoliți, spatele de soare, cântecele de țiglele care le înapoiau căldura acumulată. Fașciștii trăgeau la 10 metri. Un milițian aruncă un pachet ce explode pe un acoperiș. Țigăleți își niră până la peretele care-i apăra de dinamitori, pe Hernandez și pe Garcia. O dără oblică de gloanțe se întinse deasupra lor. Proastă treabă, spuse Merceri. O mitralieră se puse și ea pe lucru. O singură grenadă în dinamita asta, se gândi Garcia. Merceri se ridică cu bustul întreg deasupra zidului. Fașciștii nu-i vedeau trupul decât până la pântece, și trăgeau care mai decare asupra acestui buz de necrezut, în haină de alpaca cu cravată roșie, care arunca o încărcătură de dinamită cu o mișcare de discobol, având vată în urechi. Întreg acoperișul sării în aer cu un trosnet sălbatic. în timp ce țiglele, azvârlite foarte sus, cădeau înapoi printre țipete, mersării se ghemui în spatele zidului lângă Hernandez. Așa, spuse el milițienilor care se strecurau în spatele zidului cu încărcătura lor. Fața lui se afla la 20 de centimetri de aceea a capitanului. Cum era războiul din 14? întreba acesta. A trăi, a nu trăi, a aștepta, a fi acolo pentru ceva, ați fi frică. Merceri simțea într-adevăr cum apare frica din cauza nemișcării. Își apucă revolverul, ochii expunându-și tot capul, trase. Acționa din nou, frica dispărut. A treia încărcătură de dinamită explodă. Ciucurile caschetei lui Hernandez era drept în fața crăpăturii și aerul, ca un bobărnac, le răsturnă de partea cealaltă a feței. Cascheta căzu. Hernandez era chel. Își pusese cascheta la loc și în tinerii. Câteva gloanțe străbătură zidul sau spărtura în fața nasului lui Garcia, care se hotără în sfârșit să-și pipa și să o pună înapoi în buzunar. Partea din fața edificiului fascist sări în aer, ca și cum ar fi fost minat. Sângele păru că șnește din capul unui milițian, care se prăbuși la dreapta lui Garcia, cu mâna ce aruncase din amita ridicată încă. Și în vidul pe care l-a stupat ceafa aceasta de unde țâșnea sângele, departe, înaintea cimitirului, pe o rampa al cazarului, în plin foc, se afla un automobil oprit, în aparență intact în soarele fierbinte. Doi ocupanți în față, trei în spate, nemișcați. La 10 metri de desubt, o femeie, ținându-și capul buclat în scobitura brațului, cu brațul celălalt întins, dar cu capul către fundul râpei, ar fi părut adormită dacă n-ai fi simțit sub rochia ei că e mai netedă decât orice făptură vie, lipită de pământ cu puterea cadavrelor. Și numai datorită mirosului lor descoperei că aceste fantome ale soarelui arzător erau morți. Nu cunoașteți specialiști în explozive la Madrid?" îl întrebă Hernández. Nu." Garcia privea mereu cimitirul apuca de crampe din cauza tot ce era tulbure și etern în chipa aceștia și în pietrele acestea, pătruns până în bătăile inimii de mirosul stăruitor de carne putrezită și privind ziua orbitoare cum amestecă morții și ucișii în aceeași vâlvătaie. Ultima încărcătură explodă în ultima porțiune a clădirii fasciste. Însă la muzeului era mereu aceeași căldură și aceeași gălăgie, Aruncător de dinamită, milițien din subterane și milițieni din muzee, se felicitau. Garcia aș haina de pe arătătorul sfântului. Căptușala se agăță, sfântul nu voia să-i da drumul. De pe o scară ce ducea la vreo pifniță, milițieni cu pieptul gol urcau încărcați de patrafire cu aurul lor verzui și mătase a roz pal lucind nedeslușit. Un alt milițian în cap cotocă din secolul al 16 lea dată pe spate, cu un braț tatuat, le înregistra. Ce rost are tot ce am făcut?" întrebă Garcia. Distrugerea acestor clădiri face imposibilă orice ieșire a rebelilor. asta e tot. Ce vreți, e cel mai puțin absurd. Și până acum întrebuiți am bombele cu acid sulfuric și cu benzină, învelite cu vată îmbibată în clorat de potasiu și zahăr. Așa că, totuși... Cadeți mai încearcă să iasă?" Amersării, care se afla lângă el, ridică brațele. Sunteți în fața celei mai mari imposturi din istorie." Garcia îl privea întrebător. La dispoziția dumneavoastră pentru raport, domnule comandant." Dar Hernandez, puse mâna pe brațul lui García și emersării, respectând ierarhia, se îndepărtă. Hernandez îl privea pe comandant cu aceeași expresie dincolo de orice, ca atunci când fusese vorba de raporturile dintre ofițeri și organizațiile anarhiste, în plus cu imire. se auzea un avion. Și dumneavoastră, informațiile militare," Garcia aștepta cu nasul în vânt cu privirea lui ageră de veveriță mare. Cadeții din Alcazar sunt o invenție superbă a propagandei. Nu există nici 20 de cadeți înăuntru. La data rebeliunii, toți elevii școlii militare erau în vacanță. Alcazarul i-a apărat de gărzi civile comandate de ofițerii școlii de război, Moscardo și ceilalți. Vreo 10 milițieni soseau în fugă împreună cu Negusul. Iată-i, el cu un aruncător de flăcări. Printre coridoare și scări, Hernandez, garcia Negusul, Merserii și milițienii ajunseseră într-o pifniță cu bolta înaltă, plină de fum și de detunături, deschisă în fața lor de un vast coridor subteran în care fumul devenea roșietic. Milițieni treceau în fugă, cu găleți pline de apă în mână sau în brațe. Hărmălaia luptei de afară de-abia răzbătea și mirosul de benzină înlocuise cu totul mirosul de câine mort. Faștiștii se aflau în coridor. Jetul aruncătorului de flăcări, fosforesc în întuneric, ajungea acolo și stropea tavanul, zidul din față și podeaua, cu o mișcare destul de înceată, de parcă fascistul care ținea furtunul, ar fi ridicat neîncetat o coloană lungă de benzină. Îngrădită de pervazul ușii, coloana molatică de flăcări nu putea atinge nici dreapta, nici stânga încăperii. Cu toată furia cu care milițenii azvârdeau conținutul găleților de apă asupra pereților și benzinei sfârâinde, Hernandez simțea că ei așteptau clipa în care fasciștii vor apărea în ușă, iar după felul în care unii erau lipiți de perete, îi simțea gata să ia la fugă. Nu există nicio asemănare între război și lupta aceasta a oamenilor împotriva unui element al materiei. Șuvoiul de benzină înainta, toți milițienii erau dezlănțuiți în inspira apei de pereți. Se auzea sfăritul aburului, tu se adrăcească a oamenilor înnecați de mirosul înțepător de petrol și înfiorătorul șuierat înăbușit al furtunului gerba de benzină sfărindă, înaintea pas cu pas și frenezia milițienilor era sporită de flăcările ei albăstrui și spasmodice, ce proiectau pe pereți dansul unor ciorchini de umbre nebunite, o întreagă dezlănțuire de fantome cu membrele întinse în jurul nebuniei oamenilor vii. Și oamenii contau mai puțin decât umbrele acestea nebune, mai puțin decât ceața năbușitoare care transforma totul în siluete, mai puțin decât sfâritul sălbatic de flăcări și apă, mai puțin ca gemetele scurte, schelălăite ale unui rănit. Nu mai văd!" urla el pe jos. Nu mai văd! Scoateți-mă!" Hernandez și Merseri îl luaseră de umeri și îl trageau, dar el continua să strige. Scoateți-mă!" Furtunul ajungea la intrarea încăperii. Negusul de-a lungul ușii era lipit de zid cu revolverul în mâna dreaptă. În clipa în care arama aruncătorului de flăcăre ajunse în unghiul peretelui, îl înșfăcă cu mâna stângă, părui fluturând într-o aureolă albastră la lumina benzinii și dădu drumul imediat șupuindu-și pielea. Gloanțele zburau din toate direcțiile. Fascistul făcu un salt oblic ca să îndrepte asupra negusului jetul de flăcări care atingea de-acum pieptul. Negusul trase. Fortunul în flăcări căzu, vârful său de metal răsună pe lespede, proiectând toate umbrele pe tavan. Fascistul, un ofițer destul de vârstnic, se clătină deasupra luminii ce venea de jos de la furtun, în timp ce fața era luminată din plin în flacăra fosforescentă a benzinei. Alunecă în sfârșit de-a lungul negusului cu o mișcare încetinită de film, cu capul în jetul de flăcări care spumega și l-a zvârlit înapoi cu o de picior. Negusul întoarse furtunul. Toată încăperea dispăru într-o beznă completă, în timp ce apărea subteranul plin de vapori, de umbre care o luau la goană. Un bărmășac de milițieni fugea spre dreptunghiul coridorului, unde era îndreptat acum jetul albastru de benzină, într-un amestec nedeslușit de strigăte și împușcături. Deodată totul se stinse, afară de o lanternă de vânt și o torță electrică. Au oprit benzina când au văzut că noi aveam aruncătorul de flăcări," spuse un glas în încăpere. Și același glas, o secundă mai târziu. Știu ce spun, am comandat pompieri." Opriți," strigă Hernandes tot din coridor. Au o baricadă la capăt." Negusul se întoarse din coridor. Milițienii începeau să reaprindă lămpile de vânt. Nu-i să-l batic cine vrea?" îi spuse lui Hernandez. Încă un sfert de secundă și... Până să trag, eu avea timp să-și îndrepte furtunul asupra mea. Mă uitam la el. Ciudată mai e viața. Trebuie să fie greu să arzi de viu un om care te privește." Coridorul de ieșire era întunecat, afară de dreptunghiul slab luminat al ușii la capăt. Negusul a prins o țigară. Și toți cei care îi urmau, îl limitarea deodată. Reîntoarcerea la viață. Fiecare om se evită timp de o clipă în scurt alicărirea chibritului sau brichetei, apoi totul se cufundă din nou în penumbră. Mergeau către sala muzeului din Santa Cruz. Un avion deasupra norilor!" strigau niște voci în sală. Ce e greu, firește?" vorbe din nou negusul. să nu șovăi. Chestie de secunde. Acum două zile, franțuzul a întors tot așa un aruncător de flăcări." Același poate, fără să se arde, dar și fără a pe tip, franțuzul susține că el cunoaște treaba asta și că absolut sigur nu te poți folosi de furtună împotriva cuiva care te privește. Nu îndrăznești, totuși nu îndrăznești.